פרק מ"ו אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא על הגויים למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשר היה על נהר פירת בחרקמיש אשר היכה נבוכד רצר מלך בבל בשנת הרביעית להויקים בן יאשיהו מלך יהודה עירכו מגן וצנעה, וגשו למלחמה. אישרו הסוסים, ועלו הפרשים, והתייצבו בכובעים, מירקו הרמחים, לבשו הסריונות. מדוע ראיתי הם מחטים נסוגים אחור, וגיבוריהם יוקטו, ומנוס נסו ולא הפנו? מגור מסביב נאום אדוני, אל ינוס הקל ואל ימלט הגיבור צפונה על יד נהר פירת כאשלו ונפלו. מי זה כיאור יעלה כאן נהרות יתגעשו ממב? מצרים כיאור יעלה וכאן נהרות יתגועשו מים ויאמר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 ואכלה חרב ושבעה, ורבתה מדמם, כי זבח לאדוני אלוהים צבאות בארץ צפון אל נהר פרץ. עלי גלעד וכחי צורי בתולת בת מצרים, לשווא הרבית רפואות, תעלה אין לך. שמעו גויים כלונך, וצבחתך מלאה הארץ.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 עגלה יפפיה מצרים, קרץ מצפון בה, וגם שכיריה וקרבה, כעגלי מרבק, כי גם המה הפנו, נסו יחדיו, לא עמדו, כי יום אדם בא עליהם עת פקודתם. קולח כנחש ילך, כי בחייל ילכו, ובקרדומות באו לה, כחוטבי עצים. כרתו יערך נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מארבה ואין להם מספר. הובי שבת מצרים ניתנה ביד עם צפון. אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל עמון מינו ועל פרעו ועל מצרים. ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעה ועל הבוטחים בו. ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכד רצר מלך בבל וביד עבדיו, ואחריכן תשכון כי מקדם נאום אדוני. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחריד. אתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום ה', כי איתך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים, אשר הדחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה. וייסרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה.